Uda untatik, fakturik ez eta gutunik ez. Azkean hasteetan, postak ez du gehiago, elbide zahrik onartzen eta gutunak ez dira denetan eltzen azparneko inguruetan. Badu urtez omaitzu elbide berriak zenbakiekin behar direla plantan ez ari, erritarek ere beren paperetan behar zuten elbidea aldatu, baina denek ez dute oraindik egin. Pio sergiton istu iztara. Ba, azteko nik enuen gogoan hartua, eh? eta hori da, hutsa behar, behar, bo, aztakit denak bestek, bestek ere haitzen dut, bazteretan ere, problema bera dela. Eta gehoz zaila da, aiztapat behar da, zuha ebankoari edo zure asurantzari edo aztakit jakinaraztea, beste mo, bo, a, zenbaki hori gabe, ez dela heltzen. Halere, Arno Gaztambi da aierreko hau zapesa kustedu, postaren egiteko manera ez dela egokia izan. Eta guai konturatzen gira hor arazoak izana, izana didera postaekin adibidez, zenta eier dute guai autatu bat batean hola aplikatzea sistema behri hori. Doidoia doia uh, lengopietunekin aipatu dugu, hor bat batean jinda hori segur. Hori damugarria da, hola bat batean egitea, fitxi erren gabe eta kisu bizan da, egitar bezala, lehen gauza eta autetxi bezala bizan da. Eta horrez gain, azparne inguruetako pietunak edo postalariak aldatu dira behikitan eta pietun behiek helbide behiak baizik ez dituzte. Pei hoz Ba, hemen berian, lehenik atxemanginien eta gaiten errantzuen, badakizie, badela urte honetan eta zenbaki hori edo esarri behar dela guai, zuzen bidea susentzeko do laguntzeko beste Zenez ez inditeke gazte batek hatxeman uh, nun den nori berduen, non berduen utzi bere, le, bere gutunak. Azparne inguruetako hausapesek nahiko lukete epe berri bat finkatu helbideen aldatzeko aizina dezaten erritar guziek. Harino gaztambi daierako hausapesa. Deitu dut joan den hastian nahi nuen ikusi betzen hor arduraduna eta... Hori galdeiteko pauso bat sistema urtan eta beba demo de busca tartou ce il a été adopté il a été gindut eta bazakite uh, suis ces commandes que on savait la gindut voilà pour loin espagneco pour un billou gira et autatu gu gutun bat igortzia eta josiko dugu zerten ondorioa, guku hokana nahi ditugu ut zapez bezala uh, erantzak. Ba ez zute era erantzuten egi arteko. Sisteala dela ez dute bai hezik erten. Jonden ostiralean azpaleko ingurukoa uzapezek azpartko postako arduradun bat ikusi dute horien kezka, entzuna izan da baina erantzun ofizialik ez dute oraindikukan.